As-salamu alaykum të nderuar teleshikues, kudo që jeni duke na ndjekur, paqja dëmshira Allahut qofshin me ju. Mirëse ta kohemi në emisionin tonë dhe tuajin duke kërkuar përgjigje. Pyetjet që tashme ka nëritur në postën tonë elektronike, pa dyshim që kërkojnë përgjigje. Dhe me mua në studia për të dhenë përgjigje, është Hoxha Jon Inderuar, Alaudina Bazi. Salamu alaikum, Hoxha Inderuar dhe mirëse edhe. Alaikum, salam, mirëse i gjej. Tashme ju edini rrje dhe në emisionit dhe për të mësë zhatur shumë, on do e lezhej pyetjen me pasaj do të marim p Një të rishikuës ju pyve të kështu, thot, nëse jemi në ndonjë një legjerat në kohën e gjumaz dhe asesi, nuk mund të arim të prezentojmë në falje në gjumaz është tjala për në gjami, qëfësë ndodhemi në fakultet apo në objekte të të njajshme ku jemi me kolektiv vëlezër, thot, a ka problem në qëfësë ndonjë një vëllat dhe imam prej në ishë? Bismillahirrahmanirrahim, elhamdullillahi rabbil alamin, wal'aqibatu lil'mutakin, wal'a Wa salat wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e larsuar lafdrojmë i qëjmë salavat dhe selam e pejgamberit e ti Muhammadit sallallahu alaihi wa sallam, familje se ti shokve të ti dhe të gjithë besimtare musliman që pasojnë rrugën e ti dhe udhuzohen më uzimin e ti derë në ditën edyukimin. e gjykimin. Në lidhje me falje në namazit gjumas, e, duhet a kemi parasysh se përveç se gjumaja është një namaz pak më specifik se namazet tjera dhe thatë, se çelit falën e xhatitës, në vetë gjithashtu i ka dhe disa kushte dhe kritere që duhet plotësohen për me qenë, dhe thot, e, dhe më që të themi, i vlefshëm ajo falja e, domthon falja e namazit xhumas. Dhe nga kushtet më më të rëndësishme është që namazi i xhumas duhet patjetër të ketë hutbë, do të thotë lirërimi i bëhet do thot hoxha ta bëj imam i me një fjalë ta bëj një ligjerim të shkurt këshillues do thot predikim për për xhamatlind pastaj prej kushteve që kërkohet është gjithashtu edhe që namazi apo xhumaja të falet në për në për objekte që janë xhamia jo në për objekte që janë me një fjalë për ato objekte ku falet namazi pas kot namazit falen dhe janë objekte që janë tipike për për Për, që konsideron e, vend adhurimet të Zotit, e jo në përvende publike, si kurse që është, do thotë, si kurse mund tjetë bë, fakulteti, apo biblioteka, apo ndë një vend tjetër, që në fakt nuk është vend, vend falje e namazëv, mirë po njerëzit e marë një qosht të, të ati vendi, apo ndë një, një e, e, vend, dhe aty zakonisht kur janë gjinden ande i pari, i falin kote namazit, E në për ato vende nuk, nuk, nuk bënd falet namazin gjumas, por e falin vetëm dreken. E mos me zgjatë me shumë, themi se në vete gjumaja ka shumë kushte që duhet plëtsohen, ndërto është edhe kjo që e përmenda, edhe detyrimisht do të të kushte nuk plëtsohen e për vendet, si kurse që jenë do të fakultetet apo lëvomat që në gjuën e popullit i thuhën musalla, do të të vend falje apo me zgjide, që jenë do të të për për eventualitet, dhe thët nëse njeri i, e arrin koha e namazit, nuk ka ku me shkun gjami me fal, e fal aty dhe thët në fakultet. E në për ato vene nuk bënd dhe thët falet namazit gjumas. Edhe për këtë fakt, disa prej ulemave posa qështë dhe thët për faktin se namazit kërkon shumë kusht e të të thot, shumë që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t për shkak do thotë të, të, të pamundësisë ndoshta të plotësimit të këtyre kushteve në çdo xhami, kan thënë që e, e, e preferuar është që pas namazit xhumas ta falim edhe një herë dreken, vetëm nga frika se mos po pranohet xhumaja për faktin se ndveti ka shumë kushte edhe kritere që duhet të plosohen. Ta pavarësisht se sa është i drejt ky ky vështrim apo ky mendimi këtyre fukave un vetëm po e përmendi si fakt për me kuptuar se sa i rëndësishëm apo se sa shumë kusht e bart me veti namazi i xhumas për me qenë i vlefshëm prandaj as se si do thot nëse studenti apo studentja në në për ndonjë rrethon nuk arrin me fal namazin e xumas në xhami, atëherë e fal do thot e, drekën, edhe nuk ka nuk është e mundshme që ajo të falet në në miri. Atër, një ju për vende të tjera. Zoti i dhe mësmiri. Atëherë neom zajëpë vetë çfarë të Kam dëgjuar deri më tani se në në Islam ekzistojnë këto rregulla që namazi domosdoshmërisht duhet të falet në kohën e vet pasi kjo ka vlerë dhe rëndësi të pakontestueshme. Gjithashtu thot kam dëgjuar se namazi i acid duhet të shtyrë ose duhet lënë që të falet sa më vonë. Dua të më tregoni thot pse bën përjashtim acid-ja ku çendran urtësia kësaj dhe na të përmendeni ndonjë argument. Po është e vërtet se e, i dërguari i Allahut lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të në disa hadithe porositet që namazi i yatsit fallet sa më vonë. Ëh prej këtyre argumenteve është citati e hadithit ku thot Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Laula an ashuqa ala ummati la amartuhum an yusallu al-isha fi nisf al-lail." ëh thot i dërguar i Allahut, po mos të kisha frigë për umetin tim që do të ishte, do të thot e rëndë për ta, do të urdhëraja që ta fali një acin në mes të natës, do të thot në mes të natës e ju në fillim të kohës. Pastaj e vërtetohet edhe një hadith nga Aysheja, radiallahu ta ala anha, të regon se i dërguar i Allahut me një rast e ka vonuar shumë faljen e namazit jacis, sa, sa që gjemati që kishte ardhë në gjami, filloj, do të thot, Ta, ta mërgjumi dhe të kotën nga pritja e, e gjatë për për medalë i dërguar i Allahut lavdërimit dhe pa sa qofshin be t dhe me fal namazin me t dhe masi që doli dhe fali i dërguar i Allahut kthehet ka xhamati thot vallahi kjo është koha e jacis kur duhet të falem por por nga friga do thot se është e rënd për umetin neve po e falim do thot merret. Pra ka ekzistojnë do thot hadithe të tjera, argumente të tjera për kët për kët vepër, veprim të pejgamberit lavdrimi dhe paqja e qofsh mbi të. Do themi se themi se Koha jacis dhe thët hyrja, e kohës jacis filan dhe thët mas namazit e, akshamit për disa kohë, kur filan dhe thët ajo ersira ta merë dhe thët hapsiren, atër e filan koha, dhe këtu neve në lejo të falim jacin. Mirë po kohë e preferuar që të avonojmë atë, e, deri në gjyst nates është më e vlefshme apo më e lavdruar, mirë po kjo nuk dhe thët që i, i lejo të besimtarit me një fjalë të lejë, prezantimin xhamat dhe qëllimisht ta, ta vonoj do të thot faljen e jacisë në gjysn natës, mirë pa për, nëse për ndonjë rrethantë të caktuar nuk e arrin xhamatin, atëherë i lejo do thot apo i preferohet atij që mosta fal më një herë, pasi që të ka hyr koha, po ta fal do thot sa më vonë do thot e, a tek gjysma e natës ose nëse uh, themi me një, me një fjalë një xhamat i një xhamie merrën vesh që Mustafa li Niasin më një herë si të hyj koha, po ta falin pak më vonë, atëherë kjo është e, e e preferuar edhe i lejohat edhe në këtë nuk Kursa i fakti, uh, ka të keqe. Kurse ai fakti se aka kundërtënie nëse të faljes në namazit në kohën e vet dhe vonimi i yahcis nuk ka kundërshtenie. Për arsye se është e saktë si se çdo kohë, çdo fali e namazit, sikurse dreka e kindia, akshami, e preferohet që ato të falen më njëherë si të hyj koha. Por se te yahcia dallon që preferohet që ajo të vonohet më vonë dhe ta fali më vonë dhe kjo nuk ka do thotë kundërshtenie ndërmjet këtyre dy do thotë çështjeve të cilat kanë të bëjnë e para do thot për më fal namazin në kohën e vet dhe e dyta do thot për më vonu yasin deri në gjysmën e natës. Them edhe një herë kjo është e preferuar, nuk është do thot e kërkuar dhe nëse në ndonjë rrethancë tuar e praktikon besimtarin nganjëherë, atëherë kash problem padyshim. Zoti dhe mësmiri. Allah ju shpërblefti për gjithë mi pyetjes rradhës. Thot të rishikuesen e fjalë, ai lajo të fjall, lejot, muslimanit të, të studojë një degë të mjekësisë, fjala është për ginekologjinë më vërtet këto uh, drejtimet mjekësore të cilat kanë të bëjnë me me me çështjen e femrës apo me uh, mjeksin femror, sikur që është ginekologjia apo edhe edhe drejtimi i mamis, do thotë uh, ndihmës sa që uh, ai profesionist që bën lindjen e e, e femrës, këto drejtime janë uh, specifike për femra dhe nuk do të ishte e drejtë që mashkulli të profesionalizohet në këto drejtime. Prandaj unë e këshilloj do thotë këtë student apo studente që dëshirojnë do thotë ta, ta marrë këtë drejtim që të mundohet do thotë ti merr ato drejtime që janë pak më të përgjithshme e jo ato drejtime që janë specifike për gra, ë ndoshta më e drejta ishte që këto drejtime ti marrin vet femrat për arsye se gjinia e njëjtë, edhe largohen të gjitha ato pengesat edhe nga ana e pacientës, si paciente, po edhe nga vet ana e mjekës që të profesionalizot në këto drejtime që janë specifika për femrat. Zotë zot e dimës mire. Allah ju shë përblevë, ndërkofi, Zullahu ju pyët kështu. Nësurën Kefë, thotë, të regot për djelmoshat që janë strehuar në shpel për të ruaj turfen. Me intereson të di, a kanë pas të të mundësi njerësit për të shikuar ata, kur ata kanë qene gjumë dhe pas daljës e tyre nga shpela, a kanë jetuar me gjata po jo? Në lidhe me ashabul Kefë, dhe thotë ata at, të cilët janë e, e fshihor në në shpellën Kehf dhe do të thonë kanë qendruar një kohë gjatë aty, Allahy majdhishum në Kur'an famlarë flet për ta dhe për gjendjen e tyre dhe një sure e tër do thotë emërtuohet do thotë me, kët, me këtë me këtë ngjarje, pra e, surja El Kehf. E këtu do thotë në një nga këto ajete të surrës El Kehf, ajeti i 18, Allahy majdhishum tregon do thotë nëse ti do thotë nëse njeriu do thotë do të shihte ata se si si po flanden apo si e kalonin atko thot atëherë Allah i madhërishem po han ti thot, dhe thot ti do, do të do të largoheshë prej tyre nga friga dhe domthon do do do të mbërtheheshë do thot nga ajo shikim do thot se do të shishe se çfarë gjendje janë ata domon nga kjo nga ky hadith nga ky ajet Allah i Allahut i madhërishem po kuptojm se si eh, Allah i madhërishem gjatë të tyre 300 viteve që ata kanë qëndru në këtë shpel, në monë gjendja e tyre nuk asen vetëm një gjumë i thjesht, si kurse që flenë dhe thot një riu në në shtratin e tij, mirëpo ka qenë një gjumë në cilën ndoshta kanë ndodhur edhe disa disa ndryshime edhe edhe në në trupin e tyre, mirëpo Allahu i madhërisht me me vullnetin dhe me fuqinë e tij kur ka ardha thotë koha që ata të rizëqohen, ndosht janë janë zgjuar ashtu si janë. Ajo mundësia se a kem pas neve mundësia të shohem apo jo këtë nuk mund ta di dikush për arsye se kanë qenë të mbyllur në këtë shpellë, mirëpo atë çfarë e dimë ne është se Allahu i madhërisht po na tregon se po të kishte mundin njeriu ti shihte ata, dhe thëtë në atë në gjendje, atëre do të mbushëj me frikë dhe do të, do të uh, ikte nga aj vend. Kjo është dhe dhe në nënë në lidhje me, me uh, banort e kësa i shpele. Uh, ndërsa në lidhje uh, me atës e sa gjatë do të jetëto, kanë jetuar ata pas, uh, pas rinxales, apo pas uh, rizgjimit, uh, për këtë dhe thëtë nuk ka ndonjë evidentim edhe ndonjë vërtetim nga citatës shërjatike. Zotë i dhe mësë mirë. Atëherë një të lishikusë ju ka pyetur kështu thot për këtë pyetje duan një përgjigje deri sa Muhamedi alayhis salam të ishte gjallë ai askush nuk ia morri me forcë zakatin kush e nxorri bidatin që zakati të merret me forcë me marrjen e zakatit me forcë ndoshta ka për qëllim nëse ka lexuar historinë islame ajo ngjarja që ka ndodhur pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasalam kohën kur ka ardhur u hes apo halife i muslimanve Abu Bakri radhiyallahu anhu dhe kështu i detyroi disa fisë të muslimanëve do thot në në rrethin të Mekës dhe në në kret gadishullin arabik që ta i detyroi do thot do thot ta japin zeqatin un vetëm po duam sqaruese pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i thirrte njerëzit në islam pika e parë në cilën i thirrste ishte do thot dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç Çë meritant të adhurohet përveç Allahut dhe së pejgamberi është i dërguari i Ti, pas kësaj do thot u tregonte se Allah ka bëur urdhër faljen e namazit. Pas kësaj do thot u tregonte se Allah i Madhreshum ka bëur urdhër dhënjen e zakatit, do thot një shum nga ajo pasuri që e posedojnë të pasurit, mjau shpërndatë varfërvë, pas kësaj do thot agjërimi i Ramazanit dhe shkuarja në haç. Këto janë do thot 5 kushte të Islamit, në të cilat vetë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i ka thirr këjt musliman. Dhe ata njerëz të시at e kanë pranuar islamin, e i kanë pranuar edhe këto kushte. Do thotë nuk i kanë refuzuar të thajnë se ne po e pranojmë ty si e, Allahun si Zot të vetëm dhe ty si pejgamber të vetëm, mirë po refuzojmë ta falim namazin apo refuzojmë ta japim zakatin. Nuk ka ndodhur kjo në kohën e pejgamberit Al-sallam. Të gjithë që kanë pranuar, do thotë të bëhen musliman, i kanë pranuar edhe këto vepra. Kështu që pejgamberi Al-sallam as nuk ka thënë do thotë në një situatë që detyrohet ti apo ti detyroj ata ta ta japin zeqatin ata e kanë dhënë me vetë dëshirë puna të cilën e ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se i ka uh, obligu disa njerëz shoktë të tij apo e, disa besimtar që ata ta marrin përsipër të shkojnë gjatë vitit në për, në për vende të ndryshme të të shtetit islam të asaj kohe dhe ta marrin atzeqat edhe tja bin do thot shtetit islam dhe të futet do thot në fondin e e shtetit të islam të asaj kohe kët e ka bë pejgamberi e sasam mirë po me vdekjen e Muhamedit lavdrimit dhe paçja qofshin mbi të kur e erdhi udhësi i muslimanëve Ebubekri disa fisë arabe që ishin do thotë kishin pranuar Islamin, edhe kishin dhënë zakatin, kishin fal namazin, ëë dolën do thotë me një lloj rebelimi në kohën e Ubekrit dhe than se neve e pranojmë, jemi musliman, dhe pranojmë ta falim namazin, ta xhirojmë Ramazanin, shkojmë në hax, mirë po nuk pranojmë dhënjen e zakatit. Kan refuzuar do thotë kët kët e, e, kush të fes. Edhe Abu Bekri radiallahu taala anhu është detyruq që të ballafaqohet me këta njerëz që në në kuptim janë kanë qenë rebel, do fat refuzuos të disa uh, mësimeve islame, edhe i ka detyruar me forcë që të kthehen në islamin e pastër dhe mos refuzojnë atë që atyre nuk ju pëlqen dhe të marrin nga Islami atë që u pëlqen. Prandaj, uh, uh, ndoshta ky kjo, kjo formë pyetjes pyetjes që është bëdë do thotë nga ky shukues nuk i ka parasysh këto, po gjendja ka qenë kështu se ata musliman kanë refuzuar këtë kusht të islamit dhe kanë thënë neve nuk e pranojmë këtë kusht. Mkohonë Muhamedi alayhisalime kemi pranu, mirë po tani pasi ka vdekur Muhamedi lavdrim i dhe pas ajo shohën mbi të, nuk pranojmë do thotë ta japim zeqatin, edhe Abu Bekri si udhëhesi muslimanve është detyruar me forcë që ata të i rikëthej dhe të tëtë në praktikimin e këti kushti që konsiderot për e kushteve thelbësore të islamit. Zotë e di mësëmiri. Atër ho gjëndëruar Allah, ju shpërblef, por do të tregoja që nuk është vetëm kjo pytje ja bërë nga të leshikuesi me diju, janë edhe disatë të tjera, ne i ledzoj me patyshim presim përgjigje nga ju. Atër pyët jashkjo, Ebu Bekri në Radjalan Hu e zgjodhe Halife, pejgamberi a.s. Kurse Ebu Bekri, Radjalan Hu e zgjodhe Omerin për Halife, duke vëpruar shtu, si që ka vëpruar dhe vetë profeti a.s. Thotë përse Omeri, Radjalan Hu, nuk e bëri të njëjtë në gjënës qedjen e trashikimtarit të vetë Osmanin, Radjalan Hu. Realishtom dëgjoj për herën e parë sot për Osmanin, sigurisht duhet të jetë fjala për Osmanin. Po, Osmani, do të thonë. Po dhe vazhdon tutje me pyetjen. Thoni të vërtetën dhe sigurarjo të jetë e hedhur, sepse ata të cilët heshtin pa drejtsinë janë pjesëmarrës në padritsi. Ë si duket ky shikues Mehdiu, ë po. tash edhe ndoshta dhe supozoj pa mundsi të them se ka le të fillojmë me bërë një sharrim rreth asaj Osman dhe Uthman. Po në gjuhën arabe do thot fjala Osman që tek te ne përdoret është do thot pak një një lloj ndryshimi i, i emrit e, nga origjinali që në gjuhën arabe është Uthman do thot e, ashtu shqiptohet mirë po për shkak të mos ekzistimit të shkronjave adekuate apo them më mirë nga gjuhat turke për arsyesa në gjuhën turke nuk ekziston e, e shkronja th dhe ata nga pamundësia që ta shqiptojnë e, Osman e shqiptojnë Osman dhe tek ne është është do të thotë është sjell do të thotë ky kjo terminologji apo në këtë formë do të thash shqiptimi i fjalës Osman dhe kështu përdoret në përgjithësi do të thotë në, thot, në popull fjala Osman mirë po në original do të thotë Osman duhet shqiptohet Osman me th Kjo është dhe ma në lidhje me emrin, mirë po mu la përshtypje forma e pytje se këti shikuesi, me hdiju, si duket, ndoshta është e mundshme që ka ledzun dhe një liber e, e cila fletë dhe thatë për qështjen e zgjedhjes e udhjesit e muslimanve dhe ndodhitë të sletë kanë nxarë kan pas dheke se Muhamedi sallallahu a.s. pasi që edhe pytja para kësaj në qështjen e zekatit është e, një lojmë duket të ë uh, sikurse në vetë ai ka disa disa dyshime dhe dëshiron do të thotë ti scharoj atë ë uh, dhe un them pa hyrë do thotë në supozime se çfarë ket ket mundësi do thotë ket lexuar ai ë uh, ky shikues Themëse në në çështjen e zgjedhjes së halifës të muslimanëve, çështja shumë e njohur dhe është e vërtetuar në historinë islame, dhe kush e njeh gjuan arabe mirë mund të lexojë edhe të hulimtojë dhe ta ta shoh do të, të arrijdhojën se si ka ndodhur deri te zgjedhja e Abubekrit, pastaj Omerit, pastaj Osmanit e kështu me radhë. Filimë mëson vetëm dëshiroj të them se pejgamberi sa nuk e nuk e zgjodhi me testament do thotë Ebubekrin Ebu si udhëheqës të muslimanëve. Do thotë nuk ka ndonjë shkrim në cinën pejgamberiam ka porosit që Ebubekrit jetë udhësi musliman me masdekës së tij. Po nuk ka as edhe ndonjë ndonjë hadith nga pejgamberi selam apo diçka që e vërteton këtë. Do thotë nuk ka nuk është e saktë. Ajo që ka vërtetuar është se masedeka se Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është e vërtetë se ndërmjet sahabëve ka pas mendime se vallë kush duhet ta zaventsoj apo tiet udhësi musliman me masedekes se Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe banorët e Medinis, ensarët, e kanë pat arsyeshme që tiet, do thot, udhësin nga mesi i tyre dhe kurajshitët e kanë pat arsyeshme familjart apo fisi Muhamedit sallallahu alejhi wasallam apo muhaxhirin në përgjithësi ata me kasat që kanë ardhur në Medinë e kanë pat arsyeshme që udhëhesi i muslimanëve duhet të jetë dikush nga fisi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nga Mekka dhe pas disa konsultimeve që kanë ndodhur në mes të sahabeve dhe me një mirëkuptim kanë ndodhur thotë që mas parit bhet propozimi për xhalifën muslimanëve Ebubekri dhe ky propozim është ardhur nga ana e, e Omerit dhe disa disa njerëzve të tjerë dhe më pasaj ka ndodhur thot ai pajtimi në mes të kreet muslimanëve pa asnjë përjashtim do thotë që Ebubekri tihet udhëhesi i muslimanëve dhe të gjithë do thotë ja van do thot betimin apo zotimin që do ta pasojnë dhe ai do të jetë udhëhesi i tyre kurse kjo është në lidhje me zgjedhjen e Ebubekrit Por ndërsa në lidhje me zgjedhjen e Omerit është e vërtetë se Abu Bekri ka lënë thotë si testament. Ka porosit që pas dekjes së tij, pak para se të vdes, që Omeri ta, ta marr udhëhesin e muslimanëve dhe të ti udhëheq muslimanë dhe të jetë xhalife i tyre. Ëh dhe kjo ka ndodhur thotë me testamentin e Abu Bekrit. Kurse Omeri nuk ka vepruar sikurse Abu Bekri. Në forma ka qenë se para se të vdes, Omeri ka zgjedh 5 anëtar. Do thot 5 njerëz me autoritativ, ndërsa ishte edhe otomani dhe disa sahabë të njohur dhe shumë të respektuar dhe të vjetër nga mes i muslimanëve, i zgjodhi këta pesë, në mesin e tyre ishte edhe ë ky djali i tij Abdullah ibn Omeri, që gjithahrto ka qenë një e, person shumë respekt, respektum në në sh, në shoqërinë e muslimanëve natë ko, mirpafaj kush zë që djali i tij mos vjen zavent. Do thot mos vjen, do thot udhëhesi muslimanëve, mirë po të marr pjesë në ato konsultata që do të bëjnë në Mesveti këto këta pesë anëtar së bashku me Abdullah ibn Omerin i gjashtë. Dhe Pas dhejkës e ti, këta pas antara dhe Abdullah ibn Omeri janë bledhur disa herë dhe me konsultat të slatë janë, janë zhvillu një kohë të gjatë, dhe thët është arën e përfundim që udhës i musimanëve, khalife musimanëve të jetë Othmani radiallahu ta'ala anhu. Dhe kjo ka pas kësaj dhe thët ka ndollë gjithashtu edhe pajtimi këtë musimanëve të tjerë dhe zotimin ja kanë dhanë ati të gjithë musimanët, të gjithë udhësit e musimanëve ndërta edhe Aliu radiallahu ta'ala anhu pra kështu kanë do dhe thot udhësja apo zgjedhja e, e udhësit të musimanëve me generata mirë po une vetëm po du me e përmbyll këtë, këtë përgjigje me faktin se nuk kanë dhe një metodët atë strikte të cilës duhas duhat besimtarit i përmbahen në çështjen e zgjedhjes së udhëhesit të muslimanëve. Këto i nënshtrohen rrethanave, i nënshtrohen do thotë gjendjes e e muslimanëve atko dhe gjithashtu i nënshtrohen edhe personaliteteve të cilat janë të njohur në mesin e muslimanëve në kohën kur dëshiroha do thotë të bëhet zgjedhja e një udhëhesi të muslimanëve kjo është në lidhje me me këtë pyetje. Atëherë Hoxa Laudin ju vallahi ju shpërblej për këtë përgjigje e pyetjet uh, sa edhe të çuditshme paqë dhe interesante do thoya nga Mediu vazhdojnë, por ne më kaqë përmbyllim pjesën e parë të këtij emisioni. Pëdyshim do të rikthehemi në pjesën e dytë për t'ju dhënë përgjigje atë pyetjet të radhës. Të ndëruar të rishikues në për pakshastë të të ndahmi, ju vazhdoni shoqërimin edhe me temë emisionin duke kërkuar përgjigje. اشرف والعرب والعجمين خير من يمشي على قدمين بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرمين Në për nëjë tuoja përstohet këtëp sirrujën Walal Sere oppose vë drëshikot, se rikëthejmë i për të realizuar zbashku pjesën e 2 të omisioni Vaştën të joja përgjigje, next ndaruar e e rungë përsëvoja për njëllë Në ayatën 6 e teleshikuesit të, të surës Al-Ma'id, ajetën e të cilën përshkruhet mënyra e marrjes së abdestit, thënë se duart, fytyra duhet të lahen. Kurse kur bëhet fjalë për këmbët në origjinalin e shkronjave të Kuranit të shenjtë, nuk ekziston larja e këmbëve ma pastaj vazhdon ndersa nga ana tjetër disa përkthyes pa pikën e turpit thonë në përkthimin e tyre e shkruajnë të lahen këmbët, ndërsa ne origjinal është vetëm të japim mes kokës dhe të këmbëve. E dim se në këtë ajet Allahu xhaleshani huton se si merret abdesi, eti lajm këmbët o ti marrim mes, sepse për të larë këmbët nevojitet një sasi e madhe uji, kurse për mesin disa pika uji dhe kjo do të na mjaftonte. Thotë ju lutem vazhdoni të më jepni përgjigje dhe të kuptojmë realisht dhe kush e ndryshon uh, të vërtejten është mënafik. Si duket, e ka shkryoj të kështë të prandaj për të respektuar pa, ata unë dhe po e lezak. Si duket dhe thot kjo pa. shikuës paska lezu diqka nga librat në cilën ngri, ngrisin dyshime dhe thot të ndryshme në lidhje me praktiken islame në, në rasin konkret në mnyrën e marrë e sa abdesit, si dhe qëtjet duhet të kemë parasysh se këso libra egzistojnë dhe ka njerëz qofshin nga orientalistat, po qofshin edhe edhe sekte të ndryshme do thotë të cilat tentojnë të fusin dyshime në mësimet islame e bëjnë do të thotë ngrisin si lloj dyshime dhe huti poshtë ashin mesin atyre muslimanëve që nuk i kanë parasysh mësimet islame dhe nëpërmjet këtyre hutive dhe dyshimeve tentojnë do të thotë që muslimanëve tuaj devijojnë do të thotë bot kuptimin që kanë ndaj islamit sikurse të të vinë do dhe të thotë deri tek disa parajykime që do t'i largojnë do të thotë nga nga Islami edhe më shumë Un do do t'i jap përgjigje do thot këtij shikuesi. Është vërtet se Allahy madhreshem në Kur'anin famlar në surën El Maide në ajetin e 6 urdhon në këtë formë thot ya ayyuhal ladina amanu idha qumtu ila ssalati faghsilu wujuhakum wa idiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa orjulakum ila alka'bayn. Vazhdon ajeti pra ky es ajeti i abdesit qi i thuhet do thot ne terminologji me te cilin do thot es per ligj marja e abdesit para faljes se namazit Allahu madhri shum po thot o ju besimtar kur deshironi do thot te ngriheni dhe ta falni namazin atër fillimisht do thot pastroni fytyrat e juaja pastaj duart e juaja deri ne ne brul deri ne brula pastaj japni mes kokas dhe lani kembet e juaja dhe vazhdon ajeti. E këtu do thot në formulimin e gjuhës arabe është e vërtet se fillimisht është thon pastroni fytyrat e juaja. Ë pastaj thot pastroni duar deri në bryla. E pas kësaj ka ka ardh termi thot dhe jepni mes kokas. Dhe në vazhdim vjen ajeti thot do thot dhe, dhe duarve tuaja, do thot që në kuptimin arab në gjuhën arabe nuk ka ardë do thot pastaj pastroni do thot këmbët e juaja mirë po në në formulimin e gjuhës arabe kjo do thot nëse besimtari e din vetëm pak gjuhën arabe dhe e din formulimin e fjalëve dhe gramatikën e gjuhës arabe atëherë e shohim se kjo formë e formulimit është tipike e drejt do thot në arabisht dhe edhe pse nuk ka ardë edhe një her pastrimi i dua, i këmbëve sikurseçi po kërkon do thot ky ky shikues në terminologji apo në në gjuhën e arabes dhe në gramatikë ajo në nënkuptohet për arsye se e, e është vështirë të shësharohet, në njëra se si ka arë dhe thotë përdorimi i pastrimi të kanve, në nënkuptohet dhe thotë se ato duhet pastronë, e jo t'jipen mes. Si dështjetë kjo është domani problematik e gjërë në, në librat e tefsirit, edhe në librat e fiku dhe thotë shësharohet dhe detajzohet, mje po neve duhet ta kemi parasysh se praktika e mnyrës e mares e abdesit nuk mirët vetën nga ky ajetë i Allahut më dhëleshëm për arsye se këtu nuk përmendet as pastrimi i veshëve, as nuk përmendet pastrimi i gojës, as i hundës, as pastrimi do të thotë mënyra se si duhet të hipet mes do të thotë kokës e kështu me radhë shumë shumë gjëra tjera të cilat sqarohen me praktikën e Muhamedit sallallahu alejselam. Pastaj pa, nëse këtë e kemi parasysh neve si muslimanë dhe i kthehemi mënyrës se si Muhamedi sallallahu alejselam ka marrë abdes, atëherë e shohim se gjithmonë kur i ka pas këmbët e zbathura, do thotë jo me meste, atëra ai kurrë nuk u ka vënë aty në mes. Ë mirë po i ka pastruar do thotë deri në zogjtë të këmbëve. Në raste kur ka pas veshur, do thotë të mbathur meste, atëra në ato raste ju ka vënë mes. Prandaj unë mos muzgjeru më shumë them edhe një herë, mënyra e marrjes së abdesit nuk mirret vetëm nga ky e, çitim i Allahut Madhreshëm për arsyese kjo është në fond të përgjithshme ka ardh Allahu i Madhreshëm dhe këtë e shkron metodat dhe praktika e Muhamedit Sallallahu Alei dhe Selam. Dhe këto dyja së bashku na jap të kuptojmë se gjatmarja e abdesit, do thotë ajo marrje bëhet do thotë duke i pastruq këmbët nëse nuk kemi mesë. Nëse kemi mesë atëre mjafton do të u japim mes atyre. Kurse për sa i përkat përkthimi, përkthimi është me plot përgjithësi po e them se është plot si i drejtë ajo që është bërë do thotë në përkthimet e gjuhës shqipe se duhet pastrohen këmbët e jotu hipet mes atyre për arsye se kjo në këtë mënyrë nënkuptohet do thotë forma se si është formuluar do thotë kjo fjali në gjuhën arabe Zoti i dhe më së miri atëherë plotja arabs është ngajëmza dhe pyet kështu thotë është sakt thënia se ai i cili pi alkool nuk i pranohet për plot 40 ditë namazi. Për shembull, nëse na në ndodhet që një njeri nën brëmje pi alkool edhe nëse merr i bie të dita xhumas, a ka të drejtë personi fjal në fjalë që prezantoi në fjalën e namazit, ani pse ka pirë nën brëm alkool. Domthon fillimisht duhet ta kemi parasysh se ky ky citim do të thotë se ai njeriu i cili e pin alkoolin nuk i pranohet namazi 40 ditë është hadithi pejgamberes sallallahu al alejhi dhe është hadith i saktë dhe e, i vërtet do thot nuk ka nuk ka dyshim në të prandaj ky hadith nënkupton atë kërcënimin që All-ah i madhërishem ja bën aty personi i cili e përdor do thot pi i përdor piet alkolike se All-ah i madhërishem do thot ja refuzon namazin e tij mirë po këtu nuk duhet ta kuptojmë me mospranimin e namazit nuk është përcjellim që njeriu do thot të largohet nga falja e namazit plot 40 ditë dhe mos të falet me preteksin se Allah i madrishmë nuk e pranon namazin, për arësye se ast njën nga komendatort edhe sharuasit e këti hadithin nuk kanë thënë kështu. Qëlimi e hadithin nuk është se aj, ati nuk i pranon namazit tërsisht, në kuptimin se nuk duhet me u fal, mirë po këtu për qëlim është se e, e, në përgjësi obligimet fetare, si kurse që është namazi, agjerimi, e kështu me radhë, ëë do thot në rând të parë janë obligime me të cilat njeriu është i ngarkuar dhe me kryerjen e tyre do thot e liron veten nga përgjegjësia. Po ndonën tjetër ka dashpërblimë shtesë për atë falje edhe për atë kryerje të obligimit. Dhe ky hadith nuk nuk largon do thot atë përgjegjësinë, do thot që e ka se cilë njeriu me faljen e namazit, pavarësisht ai apin alkool apo bën ndonjë vepër tjetër, patjetër duhet me e fal namazin dhe nuk bjen do thot përgjësia e faljes së nga ai. Mirpo këtu refuzimi i pranimit është për qëllim pranimi i shpërblimeve që besimtarit do thot i fiton gjatë faljes së namazit. Kjo është një sikurse hadithi pejgamberes sallallahu alajhi, në i cili në cilin do thot se kur njeriu prezanton e xhumah dhe e dëgjon khatibin, mirpo gjat gjat lirërimit të khatibit do thot në xhitbe, nëse flet atare ay e hum xhumon. Nuk, është se aj, thot, nuk ka shpërfillim se ai, do thotë nuk ka xhumafare, aty xhumaja i pranohat. Mirpo nuk e ka shpërblimin të cilën njeriu e e e pranon, do thotë me prezantimin e tij në xhumë dhe faljen e xhumat. A obligimin ose obligim e kryen. E, e njëjta vlen edhe me faljen e namazit. Ai do thotë obligimin e largon nga vetja, atë ngarkesën me të cilën është ngarku. Mirpo shpërblimin e të cilat arrihen nga ai aj, ajo falje e namazit, ato do thotë nga ato privohet. Pra kështu kuptohet edhe kështu është komentuar ky hadith i pejgamberit lavdrimit dhe pa çaqçosh mbi ta. Zoti i dhe mosmirë. Allahu shpërblef pyetja radhës se u shkjo nga Anas mio. Thot fillimisht Mir Brama, ju përshëndes dhe kam dëshirë t'ju pyes uh, për këtë pyetje. A është ndaluar të luajmë thot uh, me instrumente muzikore. Fjala në këtë rast është për kitaren. Uh, përdorimi i instrumenteve muzikore do thot ndërlidhet me çështjen e uh, vështrimit islam që ka ndaj muzikës në përgjithësi dhe neve kemi përmend më dukën në në në disa përgjigje të mëhershme se me gjithë në të thatë mos pajtimet që mund të ekzistojnë në lidhje me me dëgjimin e muzik, muzikës muzikës së aleot ajo Aterë themi se citatet të cilat vërtetojnë nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi, por gjithashtu edhe nga disa ajete të Allahut të Madhërisht nënkupton se muzika është një praktikë nga ecila duhet të largohet besimtari me të gjitha format dhe është e ndaluar në Islam. Prandaj në këtë nënkupton edhe përdorimi i mjeteve muzikore pavarësisht se çfarë është ajo, atë ajo mjetë me të cilat eh frumora apo një mjet me të cilat me dorë i bien e kështu me radh sikurse është gitarja apo ndonjë mjet tjetër, edhe këto do thotë nuk kuptojnë se janë tendaluara. Zoti i miri. Allah, ndërko, pyet, e, thot, e, dhe më smiri. Allah ju shpërbleft hoc, ndërkohë një trisikuese tjetër na pyet kështu. Thotë deshat i pyetë diçka e shpresoi që do të më ndihmoni. Kam thënë thotë në lidhje me një djalë dhe tashmë jemi ndar, por prapë vazdojmë në një farforme të mbajmë lidhje ose kontakte djali në fjalë se është i adoptuar nga një familje dhe ai për këtë gjë nuk është i informuar. Thot kujti takon përgjithësia që ta informojmë djalin që është i adoptuar, mua që jam në lidhje me ta po familjes e cila ka adoptuar atë. Në këtë pyetje do të flas thot në dy pika, është domosdoshmë ti ti bëjmë dy vërejtje. E para në lidhje me kontaktit, në thot dhe ato lidhje si quhan do thot dashuria në mes të kësaj femre dhe mashkullit në fjalë përmes e motorën e ndëruar do thot neve duhet ta kemi parasysh se e, kontaktet e, me meshkujt e huaj pavarësisht do thot në çfarë forme janë të ndaluara në Islam dhe çdo afrim dhe çdo shprehje dhe manifestim i dashurisë meshkujve të huaj pavarësisht a trajtoni atë shok apo e trajtoni çfarë është edhe më keq do thot dashnor apo kështu me radh këto në nga vërtimi i Islam janë të ndaluara prandaj un i porosis i porosis edhe këtë themër, por edhe gjitha themrat tjera që tu largohen do thotë kontakteve edhe krijimit të lidhjeve dashurie, do thotë në mes të, të rinjve dhe të rejavë në këtë mosha të hershme për arsyesë se këto janë do thotë krahasjënte ndaluara, me vërtet, të vërtetë do thotë e shpiën do thotë i shpiën do thotë të rinjët në disa humnera të cilat padyshim u ekspozon disa dalesave për të cilat e hidhrojnë edhe zotin e madhreshëm. Prandaj e porosis do thotë ti largohet këtij kontakti nëse dëshiron me pas ndonjë lidhje serioze në kuptimin sheriatik, jo seriozën kuptimin e, ashtu siç është e njohur tek njerëzit, atëre dihen do thotë cilat janë ato format zyrtare me të cilat bëhet afrimi në mes të një mashkulli dhe një femri, femre, femra do thotë të të, të nëpërmjet do thotë njerëzve të, njërzve, të të kërkoj, dhe thët, ajma shkull dorën tuaj, dhe të, të bëhet, dhe thët, të finalizot fejesa, pasta i martesa dhe hapat e më të teshme. Kjo është dhe dhe mënë lidhje me piken e parë. Ndërsa pika e dytë se kujt i takon t'i tregoj, t'i tregoj, dhe thët, ati djali se është i adaptuar, njëve themë se adaptimin në, në shëriat, dhe thët, është i ndaluar, ashtu si që praktikoë të këne, në kuptimin që një përgjë familja një uh, grua edhe një burr ta ta adaptojnë një një fëmijë nga vezhdja dhe ai fëmij apo të kuptoi apo të paramendoj se ata dy do thotë janë prindër të vërtet të, të tij e në fakt që ata nuk janë do thotë kjo është e ndaluar dhe e, e, gjdo fmi pavarësisht do thotë se kush ështaj e ka të drejten dhe është i obligum do thotë edhe shoqëria po edhe, edhe ata njerës dhe se të e marrin e përkujdes e atë fi fmi të i tregojnë se aj është do thotë fmi apo është do thotë prinder e ka filanin edhe filanin dhe ti ti ja do thot kjo e qartë mos ket do thot ndonjë ndonjë falsifikim të të prindërve apo të dokumenteve në përgjithësi këto janë të ndaluar kjo është do thot e ndaluar në islam kurse kush është e ka obligim ti t'i ja komunikoj do thot këtë të vërtet kjo më varet pe rrethanave edhe prej situatës neve nuk e kem parasysh se si si është situata në në atë familje se e, sa as do thot mosha e atij fëmiu që do t'i komunikohet këy line për arsyesa nuk është nuk është e, e e do thot shumë leht fmiu, e lehtë që fëmiu themi 10 vjet, 15 vjet apo 20 vjet ta paramendoj se e, prindrit të vërtetë të tij janë filani dhe filani dhe mas turk sa i kohe ta kuptojnë një realitet që padyshim mund të jetë shumë i hidhur për të. Prandaj këtë rrethana duhet të mirën para sy shumë, prandaj edhe ti komunikohet varësisht pektinë rrethanave dhe në shariatin islam do thotë e drejt apo obligim e, parsor nikët e kanë këta prindër që e kanë adaptuar atë fëmi që zgjelin në një situatë caktuar dhe t'ia ja komunikojnë, t'ia ja tregojnë do thotë vërteten, do kjo nuk pengon që ai prapë të vazhdoj të jetojë me këta me këta njerëz dhe me këtë familje, mirë po, ky realitet duhet t'i komunikohet fëmijës. Zoti dhe mosmirë. Allah ju shpërbleft hoc e një tërshkuesi tjetër ju pyet kështu. Thotë ne e dimë që shkolja e vetullave pra nën tek gjinia famnore është ndaluar, por thotë a është ndaluar që vetëm ti shkurtojmë ato përmes gërshërvave. Është e vërtetë se pejgamberi Al-samm ka mallku ata njerëz që bëjnë praktikën e ktill, do thotë i shkolin vetllat dhe pavarësisht edhe pse në kohën ton bashkohore mund të paramendo se kjo është do thot form me cilën do thot të zbukuroat fityra e femrës, mirë po është një form e zbukurimit të ndaluar nga vështrimi islam dhe e drejta është që ato të lihen. Hynë në këtë ndales edhe shkurtimi i atyre i vetullave, si kurse shkulja, themi se kjo më varët nga ajose si e vërshtrojmë, do thëtë, këtë ndalesë dhe këtë malkim të pegamberi sallallahu alaihi islam. Në këtë rast nuk duhet të jemi shumë bukfalë në atës e ka pe i në atëse çfarë ka përmend pejgamberi sa më se është e vërtetë se ai i dërguari i Allahut lavdërim i dhe paçja qofsh mbi të e ka përmend vetëm shkuljen. Mirë po në këtë e vërtetë është se hyn edhe çdo formë me anë të së cilës vjen deri te menjanimi i çimeve nga vetullat, qoftë me prerje, qoftë me djegje apo me ndonjë formë tjetër, më moderne me me laser apo diçka tjetër e cila mund të zbulohet në të ardhmen, të gjitha këto hyn do thot në këtë adolesh Dhe kjo është do thot mendimi më isakt i sakt i dietarëve. Zoti e di më së miri. Atëra para përmbylljes së këtij emisioni, shkurtimisht do të përgjigjemi edhe pyetjes së fundit. Ju përshëndet Ella, thotë asalamu aleikum dhe kjo është pyetja për Hoxhën. Thotë në të kaluarën tim e kam gabuar shumë dhe tani më për këtë gabim e edhe jam penduar por që në qoftë se unë do t'i kërkoj dikuj të halë lëkuon ose do t'i të regoj për këto problemet e mija, në një farëforme rezikoj që me të mos jenë prezente në shoqerin, pasi shpesh hera ta edhe i kam gënjër. Të regohet realiste duke thënë që tani ashtë e të rejtë që unë t'i kërkoj falje vëtëm Allahot, apo duhet që do më zlashmërisht t'u kërkoj edhe halalin shoqeris në përgjithësi. Kjo themim varët pej situatës dhe qëtës cilat janë ato padrejësi që u ka bër shoqeve të të saj dhe varrsisht për kësaj edhe përgjigja ndërlidhet do thot me me me rastin konkret. E, në përgjigje i themi se e, është e vërtetë se pendimi ka disa kushte, ndër ato kushte është që njeriu do thot të, të kërkoj falje prej Zotit madhëreshëm, pastaj të pendohet për atë vepër me një fjalë të bie pishmërsi, i themi ne, pastaj kusht është që most kthehet në në kryerë natë veprimi më e gjithë më radh dhe një nga kushtet nëse nëse mëkati ka të bëjë me të drejtën e të tjerëve është edhe ajo se nëse ua ka marr ndonjë hak nga dikush, qoftë ndonjë pasuri ua ka marr apo diçka tjetër, atëre kërkohet nga ai që për me plotsu, do thotë pendimin që t'u rikthejë, do thotë ato të drejta të tjerëve. Prandaj nëse ju ju keni bër padrejti atyre shoqëve duke ua marr diçka apo duke duke ë bër ndonjë veprim që keni mundsi ta përmirësoni atëre pavarësisht do thotë se çfarë ka qenë kjo situata, është e drejtë që jeni sinqerta, e sinqertë do thotë me këto shoqe dhe tu tregoni se keni qenë në një gjendje që e keni harrua do thotë Zotin e juaj dhe keni bërë mëkate dhe ndër këto mëkate është edhe kjo dhe tu a ktheni do thotë ato të drejta. Mirpo ndoshta ndonjë rrethant që ju themim me një fjalë keni përguju ato apo keni keni gju gju për diçka që në fakt nuk ka qen ashtu dhe ky sinqeritet mund krijoj do thot armiqësi dhe mund të të humbasni do thotë atë shoqëritë që i keni. Atëra disa prej ulemave kanë thënë mëfton që ju të bëni lutje për to dhe të mundoni me disa mirësi, shtesë do thotë që juve të ardhmën do tua kryeni atyre që të lirohnin nga ato gabime të cilat i keni bërë. Prandaj ju duhet ta vlerësoni do thotë situatën se si është gjendja dhe varsi për kësaj edhe të të reagoni. Zoti e di më së miri. Atëver në emër të televizionit të Rishikuesit ju falënderoj që vazhdoni të jeni pjesë e këtij emisioni. Allahu ju shpërbleft. Allahu ju shpërbleft edhe juve për thirrjen. Të nderuar të Rishikuesit, gjithashtu në emër të stafit realizues të, të këtij emisioni, ju falënderoj dhe juve që domosdoshmërisht jeni duke u bërë pjesë e këtij emisioni, qoftë nëpërmjet kamerave tona apo nëpërmjet postës sonë elektronike. Bashkë do të takohemi javën që do të vjen, deri atëherë ju nën kujdesin e Allahut. Asalamu alaykum. <Skri>